Sådan, så er vi kraftet med gang. Vi optager det af opkæret os. det er for dumt, men det er på vej Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket til den sidste? Nu er vi også randet lidt, var. Nej. Vi taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så du ved intet? Det er bare sådan, jeg ser Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder lige Hines. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Yo, yo, joke, jæg. Nigger, jæg, gæg. Chokolade, ønskefee, yeah, det er faktisk okay, vi starter nu, hvad skal det heller? Motion, okay. Elias er en klon, af så selv han dyrger motion, er sin bedste på dubu, skibet de barber de bubbe de pay, yeah, ja, det er sønder med jernet, den sover, den har godt nok, blødet, det er ikke så godt. Hvem der bare var rigtig rapper. Der er rigtig meget beat tilbage nu, hvor vi ikke rapper. Det er lidt pinligt, yeah. men så er det mm, alligevel også mm, fedt. Mm. Velkommen til det dystre fedt. Sådan. Fakt det. Yeah. Man kan ikke starte hver gang med en rap. Nej. Det er min far altid sagt. <laughs> du kan ikke altid starte med en rap, Martin. Nej. Du kan lige så godt lære det. Jeg startede med en rap, dengang jeg var dreng. Ja, der var sådan op til knæene, og så rappede jeg. Og <laughs> så altså, rappede jeg 16 km til skole. Du. Ja, det var sindssygt, mand. Og så rappede vi bare i dansk. Øhm, ja. Velkommen til. Tak skal du have. Det er faktisk øh, mig, der burde sige det. Ja, fordi vi er hos dig. Det er vi. Men som i altid. dag... I dag er det faktisk lidt ligesom at være hjemme hos dig. Ja, fordi jeg har besluttet mig for i dag, øh, fordi du virker lidt lavet. Du har øhm... taget alle dine møbler <laughs> med, Elias. <laughs> Nej, jeg har besluttet mig i dag, for det, det, er sådan, det fik jeg bare lidt den idé, at i dag er faktisk en lille interview med dig. Og ja. det kan godt være, at det bliver sådan lidt et interview, hvor du føler dig lidt udstillet. Lad os lige være helt ærlige. Det kan vi jo godt lige at være. Vi lynbesluttede, at vi skulle lave podcast i dag, fordi det havde vi lyst til. Yeah. Så vi har sgu ikke, jeg har ikke fået forberedt Nej, nej, men, altså, men det kunne du jo have sagt alle de andre gange også. <laughs> ja, præcis. Nå, men nu synes jeg bare, at vi er kommet ind i sådan en god steam de sidste to gange. Ja, Jamen, man jeg havde kan bare kalde rigtig det en meget steam. lyst til at optage i dag. Men det har jeg øh, Og sgu jeg også. troede, det var derfor, vi skulle mødes også. Men det var, ja, men jeg havde jo også lidt planlagt noget Du havde også lidt andet. planlagt noget andet, ikke? Men så, øh, Joker J, så beslutter vi os for at lave en alligevel, fordi vi har ordnet det andet. Øhm, ja. Så betragte det som et lille lille, lille ekstra afsnit. Bare betragte det som et afsnit, altså? Ja, Det er afsnit er et afsnit synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det er alt sammen bonusmateriale for ja. afsnit 1. Øhm, Bonusnummer. Men... Ja, lige kort. Ja, det, så i dag bliver det et interview med dig, og det går, hvad du føler, det er, du udstillet. Sådan er det. Men øh, man skal altid lige huske at sige, hvad der skete siden sidst, og hvad der skete siden sidst, der er sket distortion siden sidst. Det er rigtigt. Vi ja, jeg var, jeg var sgu da begge to til distortion i onsdag. Ja. Vi mødtes lige nede på Blågårdsplads. Det gjorde, eller Blågårdsplads, eller hvad? Løg, vi mødtes i, i min baghave, mand. Men det var sku, nu kommer jeg også til at lyde som gammel mand igen, men det var faktisk rigeligt distortion for mig. Ja, jeg var afsted igen øh, fredag, tror jeg det var, og det var også det, der kunne jeg mærke, at jeg skulle være rimelig mør. Jeg var, var hjemme hos mine forældre i torsdags, og der så jeg på en eller anden vis om aftenen, det var det, der var på Vesterbro, tror ja. jeg, hvor 125.000 mennesker, eller sådan noget. Jeg var der, jeg var der, så var det torsdag, jeg var ude i torsdagen, jeg var på Vesterbro nede på Sødenom Fuck, der var mange mennesker. Man. Ja. Der var nogen, der var at blive mast i stykker, da medina spillet. Var det Medina selv, måske? Nej. Desværre. Øh. Desværre, Det var nogle piger, der stod forrest. Øhm, men jeg vil sige, at det skulle ret vildt, det der Distortion. Mm. Altså, det er meget fedt på en eller anden måde. Men jo, helt sikkert. Men jeg hørte, at de havde solgt 4.000 eller 5.000 armbånd, og de skulle sælge 14.000 for, at de ville kunne holde Distortion på samme måde næste år. Fordi ellers så havde de ikke nok oprydnings-et eller andet, tror jeg. Så hvis de ikke fik solgt de der 14.000 eller 12, ja. eller hvad fanden det var, så ville der vist kun blive en næste år eller sådan noget. En gadefest. Nå. Det ville være forfærdeligt. Men endnu der forfærdelig med det der er lidt. Altså, folk er fucking også sådan svin mand. Jeg, jeg har altså ikke købt et armbond, fordi det, nej, var, jeg, det er ked af. Jamen, jeg, har en, jeg har en kammerat der bor på Konyaket, øh, og Distortion var lige ved hans dør. Øhm, og han altså det var ikke fedt at være ham den dag der var Distortion, fordi nej. et folk pissede over alt. Altså ja. de havde endda... der var stilæst og på... det. Det er ligesom når man ser de der billeder fra, øh, fra Indonesien, hvor der har ja. været jordskælv og folk cykler med vand op til ja, knæene. Præcis. Det er sådan det er. Man, nu siger jeg lige noget. Altså der var stilags foran en deres bygning og alle nedgangene til deres kælder, de var sådan spærret af med 60 stolper, som de sådan havde sømmet fast og sådan, det var ikke mm. nemt at komme der ned, men dem kravler folk ned, og så pisser de bare ned i de der opgange eller mm. de der nedgange til kælderne. så der ja. bare, altså hele hans bygning, hele vejen hen, der var der bare vådt på jorden af piss, og der stod hele tiden nogen af pisset. De ja. kom der med sådan tre timers mellemrum eller sådan noget, og der stod bare folk og pisset overalt. Der var en, der fortalte mig, sagde, de kunne ikke åbne døren til deres kellerum sidste år. Fordi der var så meget vand der nede, som ikke var vand Som var vand, der havde været igennem menneskekroppen. menneskekrop Og jeg forstår ikke, der er så mange toiletter. Ja. <laughs> så hold der mand og stille dig i kø Det der med, at man bare ja. pisser over det hele Det er jo det der med til at ødelægge det ja. Men jeg, må, jeg, jeg kan ikke sige mig fri for at lige have pisset i, i, op ad Ej, et hus en gang Så imen. må man altså lige tage sig sammen, Nørgaard Det ja, kan men det, være med ja, at pisse men... over det hele mand. Jeg gik også forbi et pissoir øh, Dengang vi var ude på Nørrebro Det ved jeg ikke om du også så Sådan et, hvor der, er sådan, der man kan stå og pisse op af det ikke? Ja, ja de der, så, de der, hvor der er et pisoire på hver side af sådan en kejle. Jamen, der var sådan nærmest en samling af fire, ja. så du kunne også gå ja, ja. ind og sådan noget, okay. øhm, som ligesom stod på kanten ved et kandsten. Ja. Og så var der sådan en slange ud fra siden, hvor alt pisset løb ud. <laughs> og det løber bare ud på gaden så den, ned i en omgang. <laughs> no, no, den, den løb ud lige ud over kantstenen og så direkte ned på jorden, hvor der ikke var en rest. Ja. Så der var bare over fodgængerfeltet en kæmpe vandpyt En sø af piss. Så man står bare og samler til bunke. Der løb bare piss ud af den hele tiden. Ja. Bare sådan en vandhæn, der var løb der bare piss ud på ja. vejen. Men, altså, det er ligesom... Lad nu være! Det er ligesom har du set på... Øh, det er simpelthen også så dumt. Det er så retarderet. Har, har du været på Roskilde? Ja, Okay, de der øh, vandposter, de har stående ved toiletterne ja. og ved tårnene nogle gange, der er jo nogle af de der, øh, hvor man står og vasker hænder, ja. hvor der er ligesom sådan en lang vask ned under. Ja. Men så er der ikke afløb i vasken. Nej. Der er, der er rente vand lige ned i et tro uden hul i. Ja. Så der går cirkus 20 sekunder, så er det der tro fyldt med vand som bare er fyldt med lort og pis ja. og toiletpapir og bræk. Ja. Og så står man og vasker sådan 5 cm over andre ja. menneskers bræk, fordi det bare ikke kan løbe væk. Men fuck, laver en vask uden et afløb. Ja, jeg ved ikke. Helt hvorfor. seriøst. Der bliver altid taget nogle retarderede beslutninger. Det gør det virkelig. Ja, når der og folk hvis bare lige styre verden, så ville det Ja, så ville det lad være meget anden. bedre. Øhm, og der kommer andre boller på søen, Det vilde krafted. Ved du hvad, jeg gider slet ikke snakke mere om det står. Nej, men det, var, det er jo også slut nu, kan man sige. Ja. Jeg vil faktisk gerne, må jeg have lov at begynde intervjuet? Ja, det må du gerne. Følger Hvad skal du, vi snakke om? Til det? Vi skal snakke om motion. Okay, det er jo noget, vi begge to ved meget om. Ja. og Altså at gå op i, kan man sige. Ja, det kan man sige. Ikke? Rigtig meget. Øhm, Jeg elsker motion. Hvad har du dyrket af motion i dit liv? Hvad var det første motion, du dyrkede? Jeg startede nej, øh, ved du hvad, det passer Jeg har gået til sådan noget børnegymnastik, da jeg var lille. Oh. Du ved, det der, hvor man har sin mor med. Nej. Hvor jeg var den eneste, der stadig havde min mor med, at alle de andres møder sad ude foran. Nej! <laughs> så er det Så løb min mor rundt med mig i hånden, fordi jeg var bange for at være alene til det. Oh. Ja, det er ret sødt. Oh, er det er sødt. <laughs> Nej, altså, ej, har jeg har også gået til babyspemning Jeg må æh... jeg fortælle lidt til Heidi, når jeg kommer hjem? Ja, det må du fandme gerne Jeg æder mig Emma. hun kommer til at smelte over på midten Du må fortælle lidt til alle, du kender Jeg kan stadig huske det, som var det i går Alle de andres mødre sad ude i omklædningsrummet og ventede på, at deres børn var færdige til gymnastik Og min mor, hun var sgu mad Åh, oh, hvor er det sødt Ja, men det, jeg husker det, som var det i går Ej, hvor er det sødt Nå, men så har jeg også... Jeg har gået til... Jeg gik til fodbold på, da jeg var sådan 8-10 år gammel, fordi alle de andre gjorde det. Mm. Jeg har lige interesseret mig selv meget fodbold. Ja, det, det var det, man, man gjorde. Ja, ja. Øh, så jeg gået til badminton ja. i 5-6 år. Så jeg, ja, men, jeg blev, ja, men det skal så lige siges, at det var i der, hvor jeg boede, der havde... den hal, vi havde oppe ved skolen, det var en halv-halv. Så der var, der var to badmintonbaner. Det var faktisk nok en halv-halv-halv. Okay. Så der var to badmintonbaner, og der var... 18 unge mennesker, der spillede badminton. Så vi stod jo bare og skød på sådan en 8. del net. Bare ja, okay. frem og tilbage til hinanden. Så når man kom til stævnen, så fik man altid røvfuld. Men, øh, det I tog jo... til stævner? Ja, en gang imellem tog tæv... vi lige ud for at få røvfuld af nogle af dem, der var bedre end os selv. Ej, er det smukt. Så jeg også gået lidt til bordtennis, men det var igen også. Det var fordi, der var nogle af de andre, der gjorde det. Og det var sådan rigtig hyggeligt, fordi det var til gengæld. Det var i den samme halv, men der var meget mere plads. Ja, og der var bordtennis. forholdene sgu i orden, og så var det altid sådan nogle lange træningsdage, hvor man så, så var der skulle lige nogen, der havde været på McDonald's, du ja, sad man og drak en cola og fortalte røvehistorier. Altså, bordtennis er mega fedt. Ja ja. Det altså det er nærmest bare moderne billigere. Ja, der var to af mine venner, der var røvgodt til det. Den ene ja. var sådan noget, hvad var det? Æh, Sjællandsmester eller sådan noget. Nå. De var sgu ret vilde. Æh, så er jeg også gået lidt til sådan noget hyggesvømning, da jeg var lidt ældre. Mm. Hvor man bare var en time om ugen og lige svømmede på baner og lige fik lidt motion. Det lyder sgu også meget hyggeligt. Og så er jeg altid cyklet. Sådan, ja? med aviser og til skole. Og vi cykler jo begge ting. to meget, vil jeg sige, faktisk. Ja, det er, det? der er ikke nogen af os, der har bil, så Nej. det er vel vores primære. Jamen, altså, jeg cykler... Jeg tager aldrig bussen. Jeg tager bussen, hvis min cykel er i stykker. Jeg tager ofte S-tog eller bus, men, okay. men ikke... Jeg cykler mere, mm. end jeg kører med offentlig. Hvad fanden har jeg så? Har jeg lavet andet? Jamen, du behøver ikke fortælle mere. Jeg vil bare okay. lige høre lidt om din baggrund, fordi... Men nu kom det også til at lyde som om, at jeg er sådan en Al altså, ja, ja. sport, jeg nogensinde har dyrket, det har, været mis jeg har fejlet miserabelt. Okay, okay, Og jeg, så du er jeg, ikke det er derfor, jeg ser ud. Nej, nej, for helvede. Okay. Øhm, jeg, har, jeg har også gået til en masse forskellige ting. Jeg kan huske, det, det, jeg allerhelst ville have gået mere til, men som aldrig rigtig blev en ting, det var skydning. Ja. Det har jeg nævnt en gang, har jeg ikke det? Men det når du, jeg, tænker ikke, altså, jeg ved godt, at det er et sport, ja. men sådan nogle ting tænker jeg ikke som sport for mm -hmm. Det bevæger dig ikke, men det er stadigvæk en, en konkurrence-ting. Man kan sige, at det er en sport på den måde. Det er ikke en sport for kroppen, det er, mere en, det er en sport for udholdenhed, og det er en sport ja, for hjernen. Set. Nå, men jeg, jeg, jeg synes skydning er så spændende. Ja, jeg synes virkelig, det var fedt at gå til skydning, men der var ikke rigtig... Altså dengang man flyttede og skulle til at gå på en anden skole, det var på skolen, vi kunne gå til skydning. Det var sådan en facilitet, der var for de børn, der gik der. I kunne gå til skydning ikke på skolen? Jeg har jeg ikke sagt det før i det her program? Nej, vi jeg har, har snakket til... om skoleskyderier, men vi jamen, har, jeg har ikke snakket jeg har, om jamen, det. Det var det, der var så vildt ved den skole. Jeg kom til at snakke med det faktisk, da jeg var på vej hjem fra New York. Ikke for at name droppe, men det var fordi, at det var der, det gik op for mig. Gud, det er jo helt sindssygt. Det var fordi, han ja. spurgte... Men, øh, en gammel mand, jeg sad ved siden af, som jeg kom til at snakke med, som skulle ud og undervise på CBS, mm. som faktisk endte med at synes, at samtalen havde været så hyggelig. At Han gav mig sit kort, gav mig ja. hånden, da han gik ud af flyet og sagde have a nice life. Og så havde han tidligere sagt, at hvis jeg nogensinde var i USA igen, så måtte jeg gerne komme ud på hans gun range og prøve alle de våben, der var ulovlige i Danmark. Sådan. Så han havde en AK47, og han havde en pumpgun, og han havde en anden vanvittig raffle, der kunne skyde 3 km. Og, noget. og så sagde han, Du kommer bare forbi. Du kan være der næste formiddag, du kan også bare blive. Det var meget For vildt. Ever. Ja, ja, men det var bare meget, Han virkede ret, at han, han vist ja, ja. på CBS. Jeg tror ikke, han har tænkt sig at voldtage mig i et skur. Nå, det ved man aldrig med dem fra CBS. Nej, men altså, så hvis han fanger mig på den rigtige dag, så er det også fint. Men det er nok ikke i et skur, det er nok lidt mere fancy. Ja, det, det er nok, at han. han voldtager dig på Simons eller, eller Ja, ja. Øhm, nå, men øhm, vi sidder så og snakker. Og øh, på et tidspunkt, der kommer vi til at snakke om den her skole, jeg gik på, hvor... Nå, nej, jeg tror, vi havde snakket om det der med skydning. Ja. Fordi vi havde snakket om noget med USA og et eller andet med Gunnens. Et eller andet, du ved. Helt klassisk turist snakker med engelsk mand eller amerikansk mm. mand. Og så på et tidspunkt havde jeg nævnt, at jeg faktisk gik til skydning, da jeg var lille. Hvilket jo var meget mærkeligt, at et barn går til skydning. Men det var der masser af børn, der gjorde sig til ham. Fordi det lå bare nede i kælderen på vores skole, der lå skydelokalet. Der var alle våbnene. Og så var han bare sådan helt... what? Ja. Og så lige da han lavede den reaktion, så tænkte jeg, gud, det er jo helt skørt. Og så sagde jeg det også til ham at lige da jeg har sagt det, kunne jeg godt høre det. Det er jo helt skørt. Fordi nede i kælderen der, der var der måske 20 salonrifler, som du godt kan slå en mand ihjel med. Det er ikke en specielt ja, ja, ja, ja. powerful, men du kan Nej, godt. Nej, Men på 10-meters afstand er den der nedbringende. Ja, ja, vi lærte at skyde med dem på 20-meters afstand, så det var da stadigvæk invaliderende, hvis vi ramte de øjne. Det er det lige meget, hvor du rammer mm. en salongriffler. De skyder UK. OK. Og de havde også to håndholdte pistoler. Ja, ja. Så min storebror, da han var, han gik stadigvæk på skolen, så han har gået i syvende eller sådan noget. Der fik han en pistol i hånden med ni, eller hvor mange skud det nu er, og så stod han bare ved siden af en masse andre børn, i sådan nogle små træbåser, hvor du nemt bare lige kunne vente om at skyde dem alle sammen, og så stod han bare og tømte magasin efter magasin, ned i en, en, øh, rigtig i en skydeskive, og når du så var færdig der, så gik du jo ind til ham, den øh, hyggelige mand, der sad inde ved alt slikket, som du kunne købe, for der var sådan en opholdsstue, hvor du kunne skulle ja, ja, der. <laughs> øhm, og så tog han sådan en målepind frem, og så, hvad det, han, hvor godt du havde skudt og så ja. fik du en score, så der var lister over hvilke børn på skolen der var bedst til at skyde ting. Fuck. Hvem der ramte bedst, Det var der lister over og konkurrence. Hvem er også af den største dræbermaskine. Var men I æstetisk de... nogle gange lige hernede og se beta. Jeg var nede og skyde nogle gange, men ja. masser af gange, men jeg var, aldrig, jeg var aldrig, jeg var aldrig særlig god til det. Jeg var okay til det, men jeg var sådan jeg var øh, rookie. Jeg var jeg ja, kunne ja. blive til noget, men det var altså Jeg har, jeg synes det er meget. Jeg havde jeg fik lov at købe et luftgevær jeg var yngre. Øh, ja. Eller jeg arbejdede for det derhjemme Og så købte min far et til mig ja. Og så skød jeg lidt med det og hyggede mig med det Jeg ja. var faktisk i praktik i militæret, der jeg gik i 9. Nå. Og der var vi ude i løbet den der uge og skød på skydebanen Og der var jeg sgu den, der skød bedst du Op hej. Sådan der øhm, Men dit forhold til motion Det er ikke så godt så Det er ikke noget, du, når du, når, du tænker, når du begynder sådan at tænke Skal jeg træne, skal jeg løbe, skal jeg gøre et eller andet ved min krop så har du Det er ikke fordi du har lyst til at motionere Det er fordi du føler, at du min bør motionere Min første impuls er altid nej Okay, du har virkelig ikke lyst til det. Hvad er det du ikke kan lide ved det? Jamen det passer ikke. Jeg kan jo godt lide det når jeg gør det. Altså jeg har jo lige begyndt at træne lidt mere af min venner. Og øh, det har jeg gjort af flere omgange over nogle år. Hvor tit træner I? Jamen det er et par gange om ugen, måske. Det er jo godt. det er, ja, godt det med er to fint. Gange og så om. cykler jeg lidt og sådan noget. Ja. Men det er jo ikke noget jeg går. Altså, det er jo ikke noget jeg, jeg går ikke op i det. Nej, fordi du går heller ikke op i din kost. N nej, det vil jeg gerne ja. mere end jeg gør. Det jeg har lært i hvert fald ved at begynde at træne lidt. Det skal vi snakke mere om senere. Mm. Det er at kosten betyder så meget som den gør. Ja. Det vidste jeg ikke den gjorde. Nej. Og jeg har først opdaget det nu, så jeg har ikke haft nogen, øh, øh, det har ikke haft nogen effekt på mig endnu, men jeg begynder sådan nu at prøve at blive mere, øh, gå lidt mere op i det på den måde, at jeg også prøver at få kosten til at passe ind, Fordi alt man læser, der skriver folk bare, hvis du ikke gør noget ved din kost, så fuck it. Ja, ja, det er Fordi det. så kan det bare være lige meget. Du kan, jo, du kan jo nemmere spise dig til at tage et par kilo, end du kan ja, ja. emotionere dig til at tage et par kilo. Meget, meget nemmere. Øh, nej, men jeg ved sgu ikke... Jeg, kan godt, jeg, jeg har også i perioder løbet, løbet lidt Så løbet på kilometer ja. eller et andet Men det er ligesom om At jeg bare aldrig når over den der hurdle Hvor det begynder at blive noget jeg gør uden at tænke over det, det er, jeg, jeg når aldrig videre end det der med at Jeg skal lige mande mig op til det Og så når jeg har gjort det så føles det rart Og så næste dag så har jeg glemt hvor rart det føles så skal jeg lige mande mig op til det igen ja. Og så lige pludselig så er der et par uger hvor jeg ikke har tid Og så kommer jeg fra det ja. Så det, det er ikke fordi at jeg er den store motionist Men jeg, har, altså, jeg kan sgu godt lide Lige at få ja. cyklet nogle ture og lige få Jeg tror det største problem for mig med motion Det er det der med at jeg ikke dyrker det som en holdsport For jeg synes holdsport hvis du er på et godt hold Du kan lide dem der er der og i spiller ordentligt ja, sammen det, Og sådan noget, og dem du spiller imod er ikke nogen røvhuller øhm, Så holdsport er sjovt, Fordi du glemmer at det er hårdt Fordi du vil så gerne Have bolden, du vil så gerne stoppe ham der i angreb Du vil så gerne score, mm. du vil så gerne Aflevere at du, du presser dig selv for at nå dig hen Fordi det er fedt hvis du når det Ja. Fordi så er I bedre end de andre Jamen, det Og, og så kan I vinde Og så synes jeg, jeg så, så, er sådan, så er det mere irriteret over at, at, jeg er, at, at jeg er forpustet End at jeg synes det er et problem Det er mere ja. sådan nej. Oh, du kan godt Og så losser du lige lidt sted Og så sparker du til den Og så kan du lige stå Og oh, oh, nu kan jeg løbe det igen og så er det, stadig, det er fordi... sjovt Der har jeg altid haft det lidt omvendt Nå? Der har jeg altid været lidt du ved, Fordi jeg aldrig var så god til det og Jeg var lidt ham der den tykke beholdet Og sådan ja. noget, og var altid udskiftet Så fik jeg altid sådan lidt Nej jeg er bare dårlig Altså, Du ved, holdesport var ikke lige mig Fordi så, så, så havde jeg også heller... for de andres kamp Og så, det... Var det sådan, så skulle jeg hele tiden have en Men Var, var, var nogen nogensinde, var var nogensinde på et hold Hvor det så gik dårligt, og du tænkte eh, Det har jeg ikke lyst til Nej, fordi det fodboldhold jeg spillede på Der var de andre ret gode Så der, okay. der, var, der var jeg ikke dårlig nok til at trække det helt ned okay. men, men jeg har altid bedre kunne lide Sådan noget som badminton hvor, jeg, hvor det, det var også. mig. Men badminton er også fedt, fordi det er mod en Det jeg ja. synes der er problemet med meget den moderne emotion Som folk reklamerer for Det er, at det er helt alene, du gør det du træner alene Eller du løber alene Eller et eller andet Du, du ja. cykler alene det er, alt, det er altid alene Og det er det der er så fedt Også ved badminton Der kan du også være to mod to mm. Eller en mod en Det er bare det der med fedt med du, du er i en kamp Mod en anden person ja. Eller flere Så du har lyst til At presse dig selv For du vil gerne vinde ja. Den her, den... Det er sjovt at prøve at se, eller bare tabe så lidt som muligt i hvert fald. Ja. Se, om jeg så kan stå lige næste gang og vinde tredje gang. Synes du, at sådan noget som computerspil på højt plan, det tæller som sport? Altså e-sport, sådan noget Counter-Strike dem, der sidder og dyrker det? Øhm, jeg synes ikke, at det tæller som sport. Og det er fordi, at for mig at se, for at jeg skal synes, sport er spændende, og at det er en sport så det ligger så implicit for mig i det ord, at jamen, det skal være hårdt, det skal være, det skal en, være fysisk. Det skal være fysisk. Ja. Men jeg synes det er ikke Men for jeg har en... altid haft nemmere ja. ved at engagere mig i sådan noget. Ja. Altså... Men det er ikke for at negligere det. det er jo nej, bare nej. En, en, en psykisk og øh, hvad, hvad kan man sige, altså en, en, motorisk motorisk, og, motorisk og, ja. en kæmpe udfordring. Og reflekser. Altså, ja. Det er jo ikke det er jo i hvert fald en ting, ja, at at folk det. der er hjernedøde til at spille sådan noget first person shooter. De har, har nogle noget, vanvittige de reflekser. De reagerer så fucking hurtigt. Det fatter man slet ikke nej, Altså nej. nogle gange hvis, man, altså, hvis jeg har gået ind i Lige skulle spille Battlefield Og holde pause derovre ja, ja. Og man kommer ind Og man fatter jo ikke Man fatter slet med, ikke hvad Man sker. sidder bare og tænker Det var jo ikke Det Jeg ikke tror, så, stort, det jeg at jeg tror seriøst At der er nogen Der bare sidder og kigger dødt ind i skærmen Og de ser den bare som The Matrix De ser bare og ja, ja. koder Og de kan bare se det lyder sådan der, jeg er løbet den her vej, der er gået syv sekunder, og ja. er sådan der, de kan være løbet den eller den vej, jeg kan se, der ikke er kommet nogen der, så vender han sig om og skyder ja, ja. ind i en væg, og sådan om der var. Ja. Jeg havde lige sådan en periode før, med, før, jeg opdagede World of Warcraft, hvor det var Counter-Strike, vi spillede meget, uh. og der var jeg sgu rimelig færdig til det. Mm. Det har jeg ikke været siden, men det var jo virkelig sådan noget, hvor man bare, du skulle ikke tænke jo. Nej, Nå, nej du, du skulle bare skyde, det er du havde, reaktion. Du, ved, du vidste alt, du vidste. Ja. Alt sad bare på ryggraden du, Det der minder, du, du det var ren Jeg tror, at en af de steder, hvor jeg tænkte Nu har jeg spillet meget Counter-Strike Det var der, hvor man i de fleste af alle de baner, man skød Vidste, at man bare kunne spure det fra starten Fordi du var mm. ude af den der buy zone der er ja. Du var ude af den langsommere End det to, der lige har trykket. Og så havde ja. du bare købt alting Ja, ja. Det var Og man fiel. vidste jo hvad man skulle bruge ja, jamen, man var skulle bare, Du skulle ikke så tænke over Men det var virkelig altså, det var en syg kombination når man tænkte, Hvis du bare sad og kiggede på det udefra Så var der en mand der bare lige trykker alle de tekster Det var sådan noget B og så kommer punktum køb du amor, Og så skulle du lige trykke ja, ja. 1.6 for Death Og så øh, 3.2 for en, for en SMP eller Ja, noget, og så løb ja og og du hvis du lige var død Så skulle ja. du inden du løb Også nå at registrere Hvor, <laughs> Hvorfor mange, kan jeg stadig huske det? hvor mange penge har jeg Ja. Hvilken bane er det Hvad har de andre købt ja. Hvor vi er hen Hvilken taktik Hvad skal jeg bruge mm. det, her, det er det Granat Du ved To ja. flash Alt sådan noget Det er jo virkelig Et koordinationsstykke af rang Jeg var, jeg var på Steam den anden dag Ja Og man, der, de har jo lavet en opdatering Til Counter-Strike For et års tid siden er det hedder det Global Offensive Eller sådan noget Ja Og det er ligesom den gang De lavede Source Du ved Bare remake Med lidt bedre grafik mm. Men jeg overvejer at købe det Fordi Er det fedt Jeg har ikke, jeg har ikke spillet Counter-Strike lang tid Men jeg kan bare huske hvad... Altså seriøst, det... Hvis jeg får en ny computer, det gør jeg inden alt for længe, tror jeg ja. Så, så kører jeg Counter-Strike Så, skal vi, Counter -Strike. så vi skal vi spille Counter-Strike Så skal spille Counter-Strike over nettet jo Jeg har lige vi... spillet lidt af det der Dota 2 Altså jeg ved ikke om du synes det er nede, Men mene jeg mene. synes jo det er vildt sjovt, hvis man spiller to mod hinanden i Mansion Og så kører nogle bots på os Fordi så er der nogen du bare kan lægge ned Og så det sidste er det altid bare en dyst mellem de to oh, mennesker jamen, Nu bliver det også nørdet nu, nu fortæller jeg lige en historie mere ja. Og så går vi tilbage til motion ja. Men det gamle, det første Call of Duty mm. Det var jo sådan lidt counter strike ja. Bare med 2. verdenskrig ja. Den der bane, der hed Pavlov eller sådan, noget, som var sådan Det var i det Rusland kan... Og så sad man så var, der, så var der to øh, højhus Sådan øh, ruinhøjhus ja. Og så sad man bare i, i hver sit vindue Med sådan nogle øh, refler Og nice. skød hinanden, så så man bare lige sådan hjelm tyskerhjelmstik op Og bang Hold kæft, jeg kunne sidde der i 8 timer ja. om dagen Og bare skyde hjelme i vinduer Ej, jeg havde, når vi skulle spille med. en map dem der, hvor du bare Du står bare i hver sin ender En virkelig lang bane Med sådan nogle store stenklodser i CS ja, ja, ja. Og så får du en, en sniper Og så skal du bare hoppe Og folk hopper bare som ja, Fordi det de ved så lige hvordan dumt. de skal hoppe ja, Det og er så, så dumt når du, når du selv var død Og man kunne se folk bare sådan Du ved, de zoomer hele tiden ind ja. og ud Og så lige pludselig ja. oh, Og så, oh, så bruger man en eftermiddag på det Ja, ja Det er okay. også så fedt, man Bare sidder og spiser snikker og drikke sodavand Og ødelægger sin krop Jeg har så meget lyst til at spille computer nu Det har jeg også Jeg har virkelig lyst til at spille CS ja. Det er helt v <laughs> Øhm, nå, men det jeg vil sige Det jeg faktisk vil frem til, det er det der med At det er nemmere at presse sig selv, når man er to Ja. Men når man er en, så er det sværere Hvordan har du det med det? Kan du lide at presse dig selv? Jo, jamen jeg er ikke så god til det men, Jeg tror ja. lidt, jeg har den der tabermentalitet men Så giver jeg op, hvis det er svært Men det har jeg ikke altid alligevel men Du har det jo ikke med standup. det ikke op Men det er også fordi, nej, det er det andet. Men det er noget andet, det er fordi, det ligesom er så meget Hvis ikke du kan det her, så kan du ingenting Agtigt or nothing Ja yeah. øhm, Men ellers har jeg aldrig rigtig været god til det der med at presse mig selv nej. Fordi at sport for mig altid har været leg Altså det har været yeah. noget jeg gjorde fordi det var sjovt Men det er Og også det, når det så begyndte ikke at være sjovt længere yeah. så, så ville jeg sgu hellere lave noget Nå, der gik for meget konkurrence i det Ja, jeg, yeah. var, jeg var aldrig ham der der spillede fodbold i frikvarteret Og gik vildt meget op i det Og nej. bare øh, nærmest begyndte at tude hvis ikke jeg vandt fordi, nej, nej. Så, det, så synes jeg det blev alt for seriøst altså. ja. Jeg synes det skulle være hyggeligt Ja, det skulle du også Men jeg kan, jeg kan generelt ikke lide det Det der med at presse sig selv Nej. Altså jeg, jeg gør det alligevel nu Jeg kan simpelthen ikke lide det der med For eksempel når du er ude at løbe Nej Når du så først er kommet i gang Og sådan Og det er hårdt nu Dit hjerte hamrer sted, ja. Og nu det er bare hårdt Indtil du stopper Jeg fucking hader det man Alle impulser i ens krop skriger go, Stop Stop go, Du kan ikke go, mere go. Men hvis du presser dig selv ja. Hver gang Så kan du på et tidspunkt løbe lidt længere mm. Jeg synes det er sådan. nederen man Men det er fordi guldrådet er for lille Og for lang og jeg tror det er derfor at jeg... <laughs> Hvad hedder det Jeg tror det er derfor Og nu siger jeg noget Som man nok vil grine af I diverse, i diverse hjem Men det er derfor Jeg tror jeg er blevet så glad For Bodybuilding <laughs> ja, om Det ved alle der hører det skal vi, her podcast skal, skal, vi den, skal vi lige den lækser. Elias Elis er så glad bodybuilding. <laughs> Jamen det er du. Det, det er jeg Og det er der jo. Og må jeg forklare, dig hvorfor? Det er du fordi, mig gerne. At jeg har jo regnet det ud, hvorfor det er at jeg godt kan lide, det for jeg har undret mig over jeg har startet og stoppet med at træne mange gange. Er det fordi gange. at de mænd Sjældent har så meget tøj på? Jeg har startet og stoppet. Det kommer ind på senere. Jeg har startet og stoppet med at træne bodybuilding eller i et, det er jo, når du træner i et fitnesscenter, så er det jo bodybuilding. Du prøver ja, ja. at bygge din krop større. Bodybuilding. Ja, helt sikkert. Det er derfor jeg kalder det det. Mm. Øhm, og jeg har startet og stoppet på det mange gange, og jeg har altid godt kunne lide det. Ja. Uh, nogle gange har jeg synes, det var rigtig kedeligt, men så er det fordi, man måske har været for optaget af noget andet, som man føler. Fordi du sidder jo meget stille, så ja. er det og så okser du, og så sidder du stille igen. Men jeg tror, det jeg godt kan lide ved det, det er, at du skal presse dig selv virkelig hårdt. Mm. Men det er ikke særlig lang tid ad gangen. Nej. Du sætter dig ned. Lige nu der kører jeg 6 set, nej, 4 sæt af 6 gentagelser. Så når jeg sætter mig ned, så tager jeg jo rigtig meget vægt på i forhold til, hvad jeg normalt ville kunne. Altså 14-15 øh, kg. I hvert fald. Det kom vi også ind på senere ja. <laughs> øhm, Så meget, meget mere end jeg normalt ville kunne tage Hvis jeg skulle forskelligt tage 12 gentagelser ja. Og så tager jeg de der seks gentagelser 30 sekunders pause eller 45 sekunder Og mm. så øh, 6 gentagelser igen Men de første 3 Kan jeg jo godt tage ja. 4'eren er hård 5'eren tænker man åh oh, det kunne jeg næsten ikke Og 6'eren skal være umulig ja. For så presser du dig magt. Ja. Og det gør jeg jo hele tiden, mm. så jeg presser mig selv Måske i alt den tid du er der Der er der ret stor del af det, hvor du er presser, Men mm. du får hele tiden et, øh, et, En pause, der er længere Ja Men det er også det vi gør Så, så det, er, sådan, det, det, det så er det fedt at presse, synes jeg ja. Når det er maks Det kan ikke mere nu, det er ikke sådan noget med Hvis jeg holder den her i det her pres, så kan jeg blive ved med at løbe i en time Nej det, Du kan maksimalt Ja, fordi maximalt. der er gulleroden, jeg er færdig lige om lidt Ja, og du har presset dig selv Ja. Du vil ikke kunne gøre det engang mere. Du har presset alt energi. Vi, vi kører sådan skift, så har vi sådan en dag, hvor vi kører 15 med medium, og så næste ja. dag tager vi 10 med lidt mere, og så næste gang, så skal vi bare max på 5 for eksempel. Ja. Og så nogle af dem gør man kun en gang, nogle af dem gør man tre gange, nogle af dem gør dem to ja. gange, det er lidt forskelligt. Men det, men det synes jeg faktisk også er ja. nemmere for mig selv i gear til. Ja, men det er det også. Og jeg tror, det er derfor, jeg godt kan lide det der. Jeg vil meget hellere gå til... Øh... Jeg kan ikke lade være at grin når du siger at du men jeg vil, jeg vil meget grine, altså. hellere gå til badminton eller have en dude jeg kunne tage ud og klatre sammen med, Fordi ja. det vil træne kroppen bedre næsten. Mm. Og det vil være mega sjovt. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke fucking få det til at passe. Men det har jeg også altid været mere øh, men det tror jeg også at min far der har præget mig lidt, fordi han har altid været sådan et træningscenter. Ja. Fordi han du ved, han er uddannet landmand og han, han laver alting. Han er god med hænderne, og han har ja, ja. Altså, han er bare han er bare en arbejdsmand der, ja. altså, han har bare fået motion på den sunde måde, ja, hvor han har han. brugt sin krop til fornuftige ting penge for arbejde. Han har fået ting, penge for det. Ja, ja, præcis Så han kan jo ikke forstå det der nej, med nej. Hvorfor fanden Hvorfor gå ned og løfte noget en time Når du kan gå ud i, Altså så kan du sgu da gå ud Og sæt hegn op Fordi eller jeg har en hegn Et hegn jeg men har det, ingen men det synes jeg det, det som han gør Synes jeg er mere fornuftigt. Det, det, mere Så går han rundt og bygger et hus mand. Det vil jeg da meget hellere Og så får han altså, motion på det. Men måde. det kan jeg jo ikke Nej, det er ikke mulighed for Nej, så skal man jo rive sit hus ned hver dag Men det, det vil være. altid være noget, som folk har det sådan lidt emotion øh, med Men jeg er bare glad for, at jeg har fundet noget, hvor jeg tænker Det her kan jeg rent faktisk godt lide det her, det synes, altså sådan, Jeg synes ikke, det er mega fedt Det vil ikke være lige så fedt som at gå til en holdsport Sammen med dig og tre andre venner Det vil ikke være lige så fedt som det no. Men det er okay Og så på et tidspunkt håber jeg måske, at kan få en at træne med Så man er to af sted, så tror jeg, så bliver det fint Så er det en lang mm. samtale, hvor du gør din krop pænere øhm, Hvad er din dårligste oplevelse nogensinde med sport? Og ja, det her er en konkurrence mm. Min dårligste oplevelse nogensinde med sport? Ja. Det kræftede med et godt spørgsmål, fordi jeg husker dem alle sammen som ret dårlige. Altså. Øh, øh, jeg husker hele den der fodbold øh, ja. epoke der, som, som værne noget, noget, hvor jeg øh, havde det lort det meste af tiden. Ja. Altså, det var virkelig sådan noget, hvor jeg kom hjem og havde optur, hvis jeg havde, havde dribbet forbi en eller anden, ja. eller et mål. Altså, det var der, hvor jeg peakede ja. resten af tiden. Det var mig. Der var, altså, jeg kan huske, min træner står og råbte til mig under en kamp. For helvede, Martin, det er ikke kaffepause, det er oppe <laughs> foran. Fordi jeg, bare står, jeg er angrebsspiller, og jeg står bare og piller mig. Altså, jeg, jeg fatter <laughs> intet, jeg fatter narter. Hvad er det, ved? Og der var jeg bare ikke, altså, jeg tror, jeg var mest på sidelinjen der. Der ja. kan jeg da i hvert fald huske, en kamp, hvor mig og mine venner stod, mine venner stod ude ved i det meste af kampen, og den ene var bare sådan, han var, han var sgu helt afklaret med, at han skulle ikke ind og spille så Han stod sådan og snakkede om løvens konge og sådan noget. Der var ingen af der gav en fuck for den der fodboldkamp. Nej, hvor fedt. Han stod bare og snakkede om løvens konge Nej, hvor det sjovt. Min, min dårligste oplevelse med sport nogensinde der var jeg faktisk ikke med det var bare fordi jeg var på et fodboldhold og jeg synes bare at det var folk var fucking nederen, man. jeg fik kun lov at spille forsvar og folk siger at det var fordi at de dårlige ville lov at spille forsvar men der kom ikke en skid igennem mand jeg var Nej. forsvar fordi der ikke kom en skid igennem mand hvis der kom en der ned røg den op i den anden ende der var kraftheden ikke nogen der kom igennem mig og hvis der var så var det fordi de andre de havde været så fucking dårlige at jeg blev overmandet. Mm. men jeg var fucking god til at spille forsvar jeg fik aldrig lov til noget andet og der løb bare så mange spader rundt og var så fucking stiv pigagtig over jeg spillede midtbanen og så var yeah. det the shit, mand. Så løber jeg bare rundt ned i forsvaret, rev deres lort. Og så, øh, hvad hedder det, en dag kommer jeg cyklende, hvor der er en pæn pige fra min klasse der hedder Sande. Hun kommer cyklende og hun er mega sur på mig. Og jeg er på drengenes fodboldhold, så den er jo helt galen. Hun er sur på mig. Det er åbenbart fordi jeg tror hun er kæreste med en fra vores, jeg ved ikke om hun er kæreste med en. I men jeg tror der var en der hedder Døder der var sure på mig. Jeg kan ikke huske det. Nej, der var ikke, nej de ved ikke, om ham. Nå, der var nogen, der var sure på mig i hvert fald. Og så forklarede hun mig, at det var fordi, jeg ikke havde troppet op til kamp no. i dag, eller sådan noget. Og så tænkte jeg, jeg skal ikke til kamp i dag. Og så svinede hun mig nærmest bare til, og han havde åbenbart også svinet mig til, ham drengen der, hvem det var, og alle havde mig. Og så tog jeg hjem, kiggede på mit øh, holdskema og kunne se, at jeg skulle ikke fucking spille den dag. Nej. Jeg skulle spille om tre dage eller sådan noget. Så jeg tog hen til vores træner. Næste gang, der var øh, træning, og jeg kunne bare se, at jeg gå nu. alle havde mig bare. Så gik jeg op til træneren og sagde. Nu havde alle mig, fordi jeg ikke kom til kamp den her weekend. Se på mit fucking schema. Der står ikke, at jeg skal til kamp den her weekend. Og så kiggede han på det, og så sagde han. Nå, det er har fordi du har fået et andet holdt, Og så jeg, okay, så er det derfor, de havde mig. Er du sød lige at gå ned og sige til dem, du har givet mig det forkerte skema. Og hans svar var, Ej, det var du bare selv gøre. <laughs> så jeg skal gå ned med det nu rigtige schema Og så sige om jeg havde det forkerte før Og så regner du med at de ikke hader mig længere ja. Min reaktion på det det var Fuck alt det her Og så stopper jeg til fodbold Fedt Og jeg elskede jo at til fodbold Jeg synes det var mega hyggeligt Og siden den dag har jeg bare hadet fodbold Fordi jeg synes de, de bærer alle sammen præg af at være sådan nogle højrede douchebags Men se jeg kan spille fodbold Jeg er millionær ja, Det skal ej. du ikke være mand Jamen, jeg gider... Du spiller fucking fodbold Don't, Men det, get, nej, me don't get me started øhm, kun du tænke dig nogensinde i dit liv at sætte et mål for noget, du skulle opnå motionelt? Emotionelt. Også emotionelt. Der vil komme en emotionel reaktion på din motionelle prestation. Mm, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at løbe. Men når jeg siger et mål, så er det sådan noget, kunne du tænke dig at løbe en halvmarathon om et år? Nej, fordi det er for tæt på. <laughs> Men det er det jo virkelig ikke. Det er jo det, der er så vildt ved det. Det forstår mig jo ikke. Hvis du først går ind i det, så kunne du løbe det halvmarathon om seks måneder. Ej, det ville jeg ikke kunne. Det vil du kunne. Det tror Guaranteed. jeg. Kunne. Hvis vi starter i morgen, så kan du løbe et om 6 måneder. men det skal vi ikke gøre til et vedmål. Nej, nej, men, men, men jeg siger det bare, at hvis du har lyst til det, så vil du godt kunne træne dig op til at løbe et på 6 måneder. Det kan du godt. Altså, Jamen, det, jeg kunne godt tænke mig. Og, og jamen, sådan noget i den stil vil jeg godt kunne tænke mig. Ja, Og, blive, og, og, og tage mig sammen til på et tidspunkt. Han periode, hvor jeg sagde, nu er det jeg gør. Ja, nu, nu bliver jeg god til at løbe. Og så skal jeg prøve for første gang i mit liv At løbe mere end et par kilometer, før jeg dør Ja, præcis Det gad jeg godt Det er en fed følelse Jeg har aldrig løbet mere end sådan 6 kilometer Jeg løb rundt om søerne, dengang jeg boede derinde mm. Men det var fandme også fedt Når du var kommet ordentligt i gang med det De der dage, hvor du tog afsted Og så var besluttet for I dag vil jeg ikke presse mig selv til at få en hurtigere tid I dag vil jeg løbe i det tempo, jeg kan løbe i Og så bare se, hvor hurtigt det går de der mm. dage, Og så løb du bare 6 kilometer Og når du kom hjem, var du ikke forpustet Du var bare sådan Okay, sådan det var 6 km Og så har det taget normal tid Og du har ikke slået en rekord Men bare det der med at mærke Nu kan jeg egentlig faktisk løbe 6 km på en okay tid ja. Nu kan jeg bare løbe 6 km. Det er sådan, løbe. jeg har aldrig haft Altså Nej. jeg har max haft sådan nogle løbeture på 3,5 Og ja. så har jeg minimum gået 20% af det okay. I hvert fald lige holdt som ja. du ved Intervallaktig løb Jeg har aldrig Jeg, jeg skulle jeg tror, aldrig kunne løbe ret langt Jeg tror også, det handler om At man skal lære at løbe Fordi Heidi, hun er altså i okay form Og hun cykler og hun træner og sådan noget ja. At Hun kan løbe 500 meter Ja Jamen, det og, helt, det, og, det, og det ved jeg. Det er jo lige som almulandet, det det er jo, det er jo det er lige på... så meget teknik jo. Jamen det er det fordi jeg ved fysisk når jeg kigger på en, du kan godt løbe mere end 500 meter. Ja. Det kan jeg se på, dig du godt kan. Og det har jeg aldrig haft intention til at gøre. Nej. Og jeg tror det er fordi hun løber forkert, for hun er sådan, altså hun er helt færdig efter 500 meter. Og man kan også sådan se på, hende. Det er som om hun ikke hun ikke helt fundet skridtet i det endnu. Nej. Og jeg tænker det må også være sådan noget det må irriterende, når man skal til at lære at løbe, mm. at du ved at hvis der ikke er nogen der lige siger til dig, når om du gør det og det forkert, så er ja. det bare lort at det der er nogen, der, altså, det kan man jo se. Ja. Hvis man går en tur over i fældeparken så kan man jo se, at folk... Ja, ja. Altså, ikke fordi jeg ved det, men folk, der ved noget, kan ja. kigge på folk, der løber og sige, han løber forkert. Ja. Han løber rigtigt. Hvad med ekstremsport? Ja, nu er jeg glad for, at du siger det. Ja. Fordi at jeg er jo en ørn til at stå på skateboard, Elias. Ja, Nå, jeg tænkte sådan noget uh, bungee jump, heliskeen, skiing sådan noget. Kunne du tænke dig sådan noget, sådan noget hvor der <tryk> også er noget liv og lemmer på spil? Jeg ville så gerne være ham, det den, der bare sagde Ja man, Lad os bunkyjump jump. Ja, mm. mand Lad os skydive Ja, man, ja. Lad os det, bare What well. Der er stadig her longboard Ned ad Mont Blanc man. Fuck ja, det Ja fuck det Men jeg, jeg, jeg tror sgu ikke At jeg har nosserne til det Nej Altså jeg har, jeg kan, jeg har, når jeg har været, De sidste par gange Jeg har været på skiferier Det er snart ved at være længe siden Der er jeg stået på snowboard Ja Og det jeg, blev jeg aldrig god til Men jeg blev ok Til at køre ok Okay og så har jeg ikke været nok på skiferiet til, at jeg ligesom kunne blive tryg nok ved det til at køre mm. meget stærkt og sådan noget. Mm. Men det synes jeg er fedt. Mm. Og da jeg var yngre, der, kør, der kørte vi en del på skateboard. Og det blev jeg heller aldrig rigtig god til. Men det synes jeg også er fedt. Og ja. det har jeg altid syntes var en skateboard fed kultur. Og så, så synes jeg bare, det er fedt at kigge fedt. på. Altså, jeg kan virkelig ja. få, uh, få stive Diller at kigge på nogen, der er hjernede til at stå på skateboard. Ja, men altså, det og er hvis så der var noget, jeg skulle. Altså, hvis jeg kunne spole mit liv tilbage og lave noget om og sige til Lille Martin, nu gør ja. du det her, så skulle det være. Så bare køre røv noget på skateboard ja. Og så blive god til det Fordi ja. hvis jeg skulle være noget andet end stand komiker Så skulle det være professionel skater Det ja. har jeg altid syntes var det maksimalt fedste også være en fed pro-skater Ja, jeg er bare sådan lidt tyk i det Nej, jeg, oh. <laughs> Nej. jeg mente det Du vil tak. være en fed pro-skater Tak skal du have, mand Jamen, jeg synes, Det synes jeg er mega fedt Hvad skulle dit pro -navn være? Skateboard Martin <laughs> Top of Skateboard Martin og Det var virkelig top af mig helt. Nej, men var du det ved, første, der stod men du, du, det, det er virkelig bare sådan, der er det sådan, der er det sådan alt ved, ved kulturen og sporten, jeg synes. Ja, der det er sådan, fucking der, der jeg kan, kan jo stå bare stå i cirkus, alt. cirkus eller øh, hvor de eller sælger street ja. og bare kig ja. på boards. Jeg har skateboards herover. her. jeg tror jeg har fire eller fem skateboards, og jeg bruger et af dem. En gang imellem resten er bare noget jeg har købt, ja. når jeg havde penge, fordi jeg bare simpelthen synes de var så fede. Ja. Fordi jeg bare, der er et eller andet ved de der brædder der Det er bare kunst på en eller anden ja, Man, kan, man kan hænge dem op på væggen ja. Og bare stå og kigge de på dem smålige, og tænke Fuck var det fedt Jeg synes det er så fedt Jeg er heldigvis så langt fra skateboard At det kommer jeg aldrig til Det har jeg bare indset det bliver Nej ikke nej Nå, Men jeg kan, jeg kan jo til nøds sidste sommer kørte vi lidt Så mig og de to jeg bor sammen med Så kørte lidt rundt og lige sådan bare transportagtigt. agtigt ja. Fordi så har jeg købt sådan en bræt med nogle gode hjul og sådan noget Så det er ikke et longboard, men det er et skateboard, der er rart at køre på Som ja. transportmiddel, fordi de sådan er bløde og fjedre og sådan ja. noget Men jeg bliver jo aldrig ham der, der springer rundt og laver kickflips nej, Fordi jeg skal jo ikke 23 år gammel ned i fældeparken nu nej. Og så stå og brække knæet nej. Ved at lave en olie, og så kommer der sådan 12 år Og jeg bare laver varial flip ind over mig, mens jeg ligger og nej, det skal ikke det skal jeg ikke ud i, det, det kan skal min det. selvtidig slet ikke bære øhm. Men det var faktisk bare det, jeg vil snakke med om Jeg vil bare ja. rigtig gerne snakke med dig om motion Fordi jeg har jo selv begyndt at prøve at dyrke det nu Fordi mm. det skulle være så sundt Så nu har jeg prøvet at begynde på det der fucking træning der ja. øhm, Og drikker sådan noget weight gainer og, Ja, du, og, så, du har lige taget dig en recovery shake Det er nummer to i dag If you mand. care about nutrition Ja, men jeg har jo fandme at træne for morgenen af Det er for sent sygt, man Tog lige rykker og skuldre i dag og så lidt mave Så lige hjem og få en, uh, en fersken hinbær, Fersken lorte appelsinshake Et eller andet Det er totalt fedt, mand ja. Jeg bliver så buff <laughs> Øhm, men kan, jeg synes, man, det, kan man mærke du, det du... Ja, men jeg kan mærke at jeg går mere rigtigt ja. Altså sådan jeg går mere rent, Og jeg kan løfte mere og mere Jeg kan mærke og... efter uh, ham jeg træner med at begyndt at sige husk, øh, husk ryggen Altså du ved sådan i ja. Eller det er rigtige måde ligesom at bøje den på Og lige ja. ret ryggen og sådan noget Hvis man lige husker det på alle øvelserne ja. Så går jeg lidt mere ret ja. resten af dagen. Jamen det jeg, synes jeg er rigtig ret Når jeg har været over en ryg som i dag Så er jeg sådan helt Altså jeg, jeg går som en stolt mand når jeg går ja. Og det er fordi jeg er bare opmærksom på at min ryg virker Ja det er ja. mega fedt. Og så ja. ryg er også bare en af de øvelser, hvor du bruger også din arm rigtig meget, så du kan tage meget mere vægt på, end du kan på de andre øvelser. Så det er bare fedt at træne ryg, fordi så er man ikke den mest splice. Men ryg og mave er jo også så meget vigtigere at træne en arm egentlig. Ja, ja altså, det er jo det er så det. meget vigtigt at have en ret ryg og en sund holdning, end det ja. er at kunne løfte 10 km mere i sin arm. Det er det virkelig. det, er det virkelig. Øhm, og det er bare fordi, jeg synes, det er, det er som om, at motion det er, sådan en, det er alles dårlige samvittighed. Ja, det tror jeg. Der er også. nogle få, der er rigtig gode til at dyrke det, og så bliver det nærmest en livsstil. Og for andre, der er det bare den der evige dårlige samvittighed ja. Og det jeg tror, jeg har fundet ud af den her gang Det var, at jeg startede med det igen Og hver gang jeg starter efter jeg sådan var startet 3-4 gange Der tror jeg, at jeg tænkte Nu gør du det bare Og så må du stoppe jo lige om lidt ja. Og så var der bare sådan lidt dårlig stemning som var, Hvorfor? Why care? Men den her gang, da jeg startede, og så tænkte jeg Nu gør du det så godt, som du overhovedet kan mm. Og hvis der så på et tidspunkt kommer en, på en pause på en måned eller to Så er det fint mm. For hvis du så får lyst til at starte igen Så gør du det bare så godt, som du overhovedet kan så jeg gjorde det i to-tre måneder, så var jeg i Thailand i tre uger Og så da jeg kom hjem øh, Trænede jeg kun to gange den første uge Og så har jeg ellers trænet tre gange der siden ja. Om ugen øhm, Og det er jo heller ikke det en uge Jeg har været i i tre eller sådan noget ja. Så ja. det er en det er uge uden træning, en uge med to og en uge med tre ja. øhm, Og det er bare Det er rart det der med at jeg, ikke, jeg prøver virkelig At give mig selv ikke dårlig smittighed Så hvis jeg er en dag derover, hvor jeg kan mærke den sidste øvelse Så kan jeg, sådan, jeg ikke overskue jeg er alt for træt Jeg har ikke haft nok energi i kroppen, så går jeg hjem <laughs> Ja, mig gider ikke. Nej. Og jeg gør det stort. Jeg, jeg træner rigtig godt hver gang. Altså, ja. jeg presser virkelig mig selv. Men jeg gider simpelthen ikke, at jeg skal dårligt over. Nej. Jeg gider det simpelthen ikke. Så det at prøve, hver gang jeg får dårligt smittes, tænker jeg, mig, nej, det gider jeg ikke. Jeg har jo selv valgt at tage det over. Mm -hmm. Det var flot, jeg gjorde det. Det gider simpelthen ikke dårligt som samvittighed længere. Det ville jeg Nej. ønske at der var mere fokus på i stedet for presse dig selv så meget du kan se, ja. om du ikke kan opnå det her mål, så bare fucking prøv, mand, og så gør det. I stedet det er ret for, vigtigt det, det der med at ikke at give sig selv dårlig samvittighed. Ja. Vi snakkede faktisk lige om det i onsdag, der grinede der talbart meget af mig, fordi det, jeg kunne godt tilhøre det lød dumt det jeg sagde. Men det var fordi jeg havde jo besluttet mig for at stoppe med at ryge for ikke så længe siden. Ja. Og så havde jeg lige en periode på et par uger måske, <laughs> hvor jeg var tygget nikotintyggummi og jeg det, og, jeg smøger. Ja. og så kunne jeg bare mærke der var bare lige, du ved, når man har optrådt, så har man sgu lige lyst til rynsmyøj. Ja, Og har lige man. sådan en søndag. Arh, i dag må ja. jeg godt gå Og så, så fik jeg fik bare dårligt i hver gang jeg røg den der smøg. men jeg ja. havde bare lyst til rynsmyøj. Og så besluttede jeg mig bare for fuck, fuck det, jeg gider ikke dårligt i Nu kører jeg bare smøja. <laughs> så nu kører jeg bare smøja igen uden ja. den dårlige smidighed. Det er ja. perfekt, mand. Ja, jeg synes mit uden dårlig smiddighed er et bedre valg. <laughs> det synes jeg også. Ja. Jeg skal helt klart også stoppe igen på et tidspunkt, ja. men men nu nu gør jeg det lige lidt. Ja, jeg vil bare ønske at motionen, det blev noget mere positivt, at det ikke var sådan noget ja. man skulle hvor mange gange har du været overtrængt den uge? Så synes jeg at det vil være ramt man bare kunne sige ingen gange, men ingen sidste gang. uge var jeg stadig tre gange. But Fint. look at this buddy. Fint. Så ja. længe du gider. Ja. Yeah. Men ved du hvad, nu vil, jeg ikke, nu vil jeg ikke tage tiden længere. Nu vil jeg gerne faktisk have nogle nyheder. Du vil ikke lave en lille Jeg tænker vi ikke skulle Skal vi lukke på nyhederne i stedet for? Ja, skal vi gøre det. Okay, men ved du hvad, så giv mig den fucking quiz. Så quiz. Okay. Ja, vi, i dag er det jo selvfølgelig, fordi det er det store motionsprogram, så det er det også den store motionsquiz ja. Og som altid tager vi udgangspunkt i nogle andre end mig. <laughs> Nej. Nej, det er forkert. Æ, vi tager altid udgangspunkt i noget <laughs> ekstremt personligt, som du ikke kan gætte. Så, øh, Fedt. Og, øh, og det er også meget selvudleverende, fordi at det, man kommer til at se, at jeg ikke løfter øh, særlig meget. Æm, hvad tror du, jeg træner i triceps? Og triceps, som jeg har forstået det, at den her om. <tryk> jeg kan godt lide det, det er din... Det er dit udgangspunkt Det er det, det jeg har forstået Jeg har ikke det, lige det, tjekket op på det Det er den ja. der modsat biceps ikke? Præcis Kaptejn biceps ja. Skal jeg have tatoveret hende over pikken <laughs> øh, hvad, hvad tror du jeg, Når jeg står og træner det er den er så sådan en kaptejn Morgan Der står med en ene på klum ja. Hvis du forestiller Jeg står ved en de der maskiner ikke? Så er der ja. sådan en øh, pind Der er vandret ja. Så holder jeg på den Og så trykker jeg ned sådan her ja, ja. Og så op igen Hvor mange kilo har jeg så på Hvor meget trykker jeg ned øh, 10 20 eller 30 Nu siger du kilo Men er det den der skala I motionscenteret Fordi er det ikke Nej, det kilo Er det kilo? 5, 10, 15, 20 Okay 5, 10, 15, 20 Nej, 10, 20, 30 10, 20 eller 30? Ja Du trykker 30 Ja, man Boom Kaptajn triceps Fordi det er nemlig ikke så svært, som det lyder Nej, det er nemlig Jeg bliver irriteret hver gang Jeg går over til til og ser 30 kilo på Så kan jeg mærke om det kan jeg Og så bagefter kommer den en dude Der bare er semitrænet Og så sender han bare 60 kilo på Ja, ja Det er sådan noget tur Nej, men alle dudes Der er lidt semitrænet De skal fise ud af træningshænderne De skal bare fise Øhm, og øh, der kommer også nogle lidt mere sjove spørgsmål tror jeg. Men øh, ryg mm. Når jeg sidder på rygmaskinen Som er den der svarer til at man sådan har Et eller andet form for friløft Men det er en maskine hvor man sidder og trækker sådan her ja. Nu viser jeg dig lige ja. Er du klar? Nej. Jeg, er klar nu. jeg trækker sådan her Ja og det ligner En mand der roer på en lidt dum måde Eller boller meget stakaster. Ja. Øh, hvor mange kilo tror du så jeg trækker i? Kan jeg få øh, valgmulighed igen? Ja, du kan få øh, 40, 60, 80. Der vil jeg give dig the benefit of the doubt og sige 60. Ja, man. ja, Du kender min krop for godt? Ja, men det er fordi, uh, ja, ja, Okay. Jamen, jeg kan se på dig, okay. du ser en, der kan mere, end man lige, det var altså lige to... øjner af. Det var to ud af seks point. Det er meget, meget tæt på, at det er et hold'em det. Ja. her. Øhm, så kommer der et lækkert lille spørgsmål her, der hedder, hvor mange kilometer har jeg cyklet? Jeg cykler jo meget. Mm. Øh, det længste stræk, jeg har cyklet på en gang. Hvad ja. er det? 20, 60, 100. 60. 60. Skal du have et tillægsspørgsmål? Bum, Skal du have et tillægsspørgsmål? Ja, Fordi så, så lukker du den der, hvis du har et tillægsspørgsmål. Okay, også. men jeg vil gerne have de sidste to spørgsmål også. Okay. Men giv mig et tillægsspørgsmål. Hvornår cyklede jeg 60 km? I morges. Ja, yeah, man. Er det rigtigt? <laughs> Nej. Jo. Du lyver. Nej. Har du cyklet 60 km i dag? Jeg cyklede til Rungsted med min ven Kasper i dag tilbage igen. Der er 28,2 hver vej, og så jeg cyklet ud til Jeg dig sagde bare i morgen, fordi det var det dummeste, jeg kunne komme i tanke om. Ja, i morges. Ja. Ja, jeg tog ud til ham klokken 10, og så cyklede vi til Rungsted. Har du cyklet 60 km i dag? Ja, og været over ryg. Jeg har været i træning i en time du er i hobler, <laughs> Det har været helt skørt af Jeg, jeg har om øh... så meget til at komme hjem bare og sidde og spise kold skål Jeg har så god smule Jamen jeg har sovet til klokken 10 og lavet ikke og bacon til min kæreste Så what up with that <laughs> Men okay, hvor tit træner jeg om ugen? En gang, to gange, tre gange? Jamen det gør du tre gange Boom, det har jeg sagt Okay, okay, nu kommer de lidt mere øh, specielle spørgsmål mm. Kan jeg lide at være i herreomklædningsrummet? <laughs> Nej Hvad er det jeg specielt ikke kan lide? Det er tillægsspørgsmålet Kan du give mig tre valgmuligheder? Lugten Måden folk kigger på De andre mænds peniser <løg> <løg> Hvad er det jeg mindst kan lide? Du kan allermindst lide de andre mænds peniser. Ja, <laughs> ja hver gang man, man går ind, så er der bare 17 mænd i badet, og de har jo alle sådan en kæmpe, grim penis. Ja. Nej, undskyld, ikke en kæmpe penis. Jo, nogle af dem har også kæmpe ja, ja, peniser. Jo, der er De har bare alle sådan en virkelig grim penis, og det er ikke, fordi det er så grimmere end min, men sådan, du ved, sådan nogle af dem har en stor dusk, og nogle af dem ser ud som om, at du ved, den der, de har barberet med, den er gået tør halvvejs, de ja. har sådan en underlig frisure og... Jamen jeg gider bare ikke minde om, at andre mænd også har penge. Jeg gider ikke at have stå lige ude i hovedet. Ej, jeg, jeg har sgu aldrig været sådan en locker-room-guy. Okay, der har... så du har svaret rigtigt på alt indtil nu. Skal vi lige have det sidste? Nej, det sidste. Ja, det er det sidste spørgsmål. Og det er et ja-nej-spørgsmål, og du har den jo allerede. Okay. Tager jeg bad i træningscenteret? Nej, det, det, det gør jeg nemlig ikke. <laughs> sådan. Hold da kæft, mand. Det var 100% rigtigt. Ja, det fortjener det sgu jeg da lige. Jeg dag. tror lige, vi skal have sådan en her. Tak skal I have. Tak skal Åh oh, ja yeah. Det dyster skil Væner dine planter når du er på ferie Sådan Det var motionssnakken Ja Du sidder og skrev en sms nu Ja Hvad skal det sige? Det skal sige, at du skal præsentere en nyhed, så jeg havde lige fri... Okay, ja, du, jeg er jo ikke blevet præsenteret for vores rundown i dag, så jeg Ej, må jo bare... Men jeg havde fået at vide, at du skulle lave det efter kvisten. Ja. Det, kommer det kommer nu. Jeg har tjekket har øh, internettet ja. for spændende nyheder. Det gør du, Og så faldt jeg over noget på ingeniøren. Ja. Øh, det er fordi, øh, de fleste ved jo godt, at sådan nogen som DSB... Var det de... en meget stor ingeniør, du faldt over noget på? Ja, det var en gigantisk ingeniør. Mm. Og den største ingeniør. Den største nogen nogensinde. Hvis du lige gider at lade mig lave det her oplæg, så okay. vil det være pisse fedt det gør det. Altså, Du ved, du kender godt DSP, ikke De yeah. har det lidt stramt med graffiti Ja yeah. De synes, det er lidt fucking irriterende, når der bliver malet ting på deres røde, flotte, flotte tog, Ja, yeah. og det kan man også godt forstå Det, er det kan deres man sigendom. godt forstå, de er jo fucking flotte Og ja. det er der irriterende Og, og det er, sko, der er, er der trækker. dyr, der fjerner Og det er sgu der er Jeg fornemmer der. et men Men Nu er der sket noget? Deutsche Bahn, som er øh, tyskernes svar på DSB, de ja. øh, overvejer at sætte, hold nu fast, droner ind i kampen mod maler. Deutsche Bahn... Altså nogle de, øh, droner, der flyver rundt? Præcis. Ligesom, altså What? droner, ligesom der flyver rundt ned i Afghanistan og plykker øh, taliban så... Øh, Ej vel ikke med våben? Nej, men... Guns. From, from, ja, stun <laughs> vand, vandkanoner. Jeg ved ja. ikke, hvad fanden det er, de vil sprøjte med. Men der står her, at Deutsche Bahn de overvejer indsætte droner på forsøgsbasis, som kan være sådan nogle fly, der flyver 150 meter op i luften med infrarøde kameraer, og filmer togene om natten. Så hvis du maler graffiti, så er du fucking caught on tape, motherfucker. Og det synes jeg måske lige... Det er ikke tyskerne, der skal lave så nazi et system. Nej, det er det ikke det, de det ikke. Det er det kræft. Og, men jeg må også lige sige, altså, jeg ved sgu ikke, jeg kan godt forstå, når man har et tog, Ja. Så er det irriterende At der er nogen der ligesom maler på det ja. Hvis man skal bruge en masse penge på at male det op, Fordi ja. så koster det penge for os alle sammen ja. Men kunne vi så ikke Nu siger jeg bare noget det. Men kunne vi så ikke bare beslutte At næste gang vi skal have nye tog, Så i stedet for at male dem røde Så inviterer vi lige en masse graffiti over Til lige at male togene med graffiti til at starte med Men ville de så ikke male dem igen Jo, men kunne vi så ikke sætte os ned Så laver vi en fagforening for graffiti Der lige mødes med DSB og så får vi lige nogle regler på plads her. Nu griber det om, så Nørregaard. Hvis nu man lod værd med at tagge på vinduerne, ja. så det ikke sådan gik ud over oplevelsen, den store oplevelse ved at køre i tog, ja. at der var nogen, der havde malet på det, Kun vi så ikke blive enige om, at det er ret fucking ligegyldigt, om jo. der er graffiti på de toge? Jeg er ligeglad. Jeg er pisselig glad. Jeg synes, at det, er, jeg synes at det er mega flot. Ja, hvis, der, det altså, hvis det er flot graffiti. Der er også nogle gange nogen, der bare skriver pig. Ja, ja, så det gider jeg ikke. Nej, sig. nej, men det er en helt anden verden. Det er folk, der tager os noget. Det, yeah. Men det, det ved jeg ikke nok om. Men jeg That's... synes måske bare, hvis man nu lød være med at male på vinduerne, yeah. så, kan det, så er der jo ikke nogen, der rigtig kan tillade sig at blive sur over det, fordi så kan nej. du stadig se ud af toget, og det forringer yeah. ikke. Altså, og så lad det da være, mand. Yeah. Så lad det være med at bruge penge på det. Fordi det er jo altid det der med Øhm, det koster vildt mange penge at fjerne det. Jeg skal lige bøvs Jeg mener, det, selvfølgelig koster det vildt mange penge at fjerne det, Men så lad være at fjerne det Det koster også vildt mange penge at lave det Det koster vildt mange penge at lave det Er du klar over, øh, hvor mange par bukser det koster? Når sådan Han har den, øh, brugt den helt vild på den pig ja, sådan, der, man... sådan en 14-årig knægt, der står og skal bruge altså, Og det er jo faktisk imponerende, når man lige ved, hvordan det foregår Det er jo kraftet med nogle af de der malerier, man kigger på De er jo malet på 10 minutter ja, ja. Det er jo ikke længere tid folk har. Det er jo noget med at hoppe over et hegn med en rygsæk, og så bare stå og håbe på, at der ikke kommer en chef og æder dig, mens ja. du maler et eller andet maleri, som vi andre skulle bruge 8 timer på, og så bare løb hjem og skide i bukserne på vejen, fordi du er så bange for at blive fanget ja. og skulle betale 800.000 i erstatning. Men sådan er alle, der maler graffiti, bøge kæle. Nej, jeg synes, det bange er fedt. Jeg synes, det er fucking fedt. Jeg synes, det det, er det. fedt. Det er da fedt, når det er flot. Men det er federe, når de ikke maler det et sted, hvor de ikke må male det. Ja, Jamen, jeg har det da også lidt ambivalent med det. Ja, men så lad os God dag, ikke? God dag. Men er det, øh, har, vi, har vi rundet det, vi skulle i dag? Jamen, det har vi faktisk. Er vi ude i, at vi skal have vores øh, famøse aftro på? Det tror jeg faktisk. Okay, så lad os få den smækket. Men drømme. altså... Uh, jeg har ved være rimelig lækker, ikke? Ja, det kan jeg da godt se. Så jeg synes, at øh, jeg begynder at presse dig fremover. Ja. på at se, om vi to skulle finde et fælles mål. Det kan vi godt. Kondimæssigt. Kondimæssigt. Kondimæssigt. Men nu sagde jeg lige til dig, at jeg ikke gider det der med halvmaraton nu. Men det gider vi ikke. Vi gider 10 km. Okay. Men jeg får ja, godt tænkt mig at eller løbe. måske bare søerne. Lad os så at løbe nogle ture. Vi siger at uh, på, vi prøver at lave et regnestykke hvor vi skal løbe rundt om søerne på en bestemt tid, fordi du kan ret hurtigt lære at løbe rundt om søerne, men vi sætter en fast tid. Okay. Men til ja. næste gang. Yeah, og en sang, Rama chang. Okay, fuck det. Det var podcasten for i dag. Ja. Yeah. Tak fordi du uh, gad tage styrepinden i Tak fordi I gad lytte med. Vi ses forhåbentlig uh, lige om snart igen. Er det er godt.